Gure egomitekin segitzen dugu, eguzki urteaga eta Michelle Berroko irri goiangurekin ditugu aktualitatea komentatzen eta pilpilean dugu bistandena Sehaskaren okupazioa e, baionako sozialisten bulegoan bigarren gaua iragan dute Sehaskako buraso eta irakasleek ere lege bat behar dela ikastolentzat, lege berri bat aldarrikatzen dute, eguzki urteaga e, sozialistak dira gobernuan ahazoi dute sozialisten bulegoa okupatzea Oiek dira mintzakideak, oiek indute mintzatu behar? Uste dut, azken finean, e, mobilizazioak bidarkatu diendirela, e, lobe lana egina izan dela, sukaldeko lana egina izan dela, baina horrek usten dut, azken mainan, indarreman horretan, momentuz, ba, e, gobernon sozialistak ez duela asmo ondirek ega gusten, e, ba, pausoak eman alizeiteko, E, kontutan izan behar da ere ba, e, itzemana izan zela konbeia elektora edan, izkuntza gutxituen inguruko lege bat onartuko zela konstituzioko e, iru eta bosgarren artikuluak ja da errekonozitzen ditu hizkuntza gutxituak frantziaren ondari gisa, baina ez da aski kontutan izanik bigarren artikulu ere hor eta horrek suposatzen du, bazken finan lege aldaketa izan beharko liztatekela. Kontu da falu lege aplikatzen bada E, edo aldatzen bada horrek e, impplikazio asoz ere zabalaagoango ditituuzke. ez bakarrik e, Frantzia osoan diren hizkunza gutxitlan inguruan, meina baita ere irakaskuntza pribatu eta irakaskuntza publikaren artean ez. Eta horri uritzen zait oso deate sensibilia dela Frantzian, eta e, goratu behar da, laroitea irur, laroitea lauean e, Frantzuan Biterran presidente zerari, gizuarrizko mobilizazioak izan zirela, eskola librearen defentsan, eta horren, ziti duritzen, e, Frantzuan gobernuak asmo hundirik dueneik lege hori aldatzeko. E, Frantziaren interesa izan detekamaila batean, hori, e, ba, negoziaketaren bidez konpontualizatea, baina argi da hona da, E, Frantziaren berezitasuna historikoki beti izan da izkuntza gutxituen inguruan e, oso lege gutxi badela eta orduan e, lege ausentzia horrek eta lege ez izan horrek azken finean favoretu egiten du hizkuntza dominantearen agusitasuna frantzesaren alegia eta orduan ez egin duditzen epemotzean e, lua falu hori alatzeko asmorik daukani gobernuak Ez da ere, eh, izkuntza guztituen inguruko eh, lege bat onartzea, naiz eta Frantzua Hollandean kampainan ba promesa izan. Eta lege berri bat, zaila hote da Frantzies gobernuaren zat, lege berri bat egitea berezitua edo zuzendua ikastola bezalako ikastetxeri? Eguzki? Bai, ah, marge, bai. Bai, zuletako da eh, Bai, bai. Eh, Berez, posibile da, e, beharrezkoa dena da, borontzatze politiko bat, eta borontzatze politikoa lotua da ero konvekzioari edo indarremanari. Eta momentu honetan, e, indarremana ez da nahikoa, et e, azkabinean, ba, e, frantzuz gobernuaren jarrera e, aldatu dadin, e, lurralde kolektivitatean inguruko mobilizazioa oso indartua izan da, eta indartua izaten jarraitzen du, baina, iduritzen zait, e, francian esta ley esta la eta horrek zaindu egiten du azkenian legiaren aldaketa eta preseskia ipatzen duzu lur alde elkargoa Bo, e, badira deputatu uh, sozialistak euskalegian, iruek eman dezagon errandute xeaskaren uh, si laguntzeko lege bat beharitzatekela iruak uh, lur alde elkargo baten alde uh, agertu dira ere eta kolet kapde bielek berriki emendakina nahi izan du bederen lege biltzegean pasarazi baina ezta egin eta su prefetak uh, hauan bilorik gabe uh, eman aldean, uh, dio Franco argita garbi. lur alde elkarguri. Keezzuela sekulan on hartuko frantses gobernuak. zer euh, podere dute azkenean Michel Berroko hiiguen gore deputatuek, zergaitik autatzen ditugu. <laughs> e, ez dut ginen uh, autetxik ezutela por delerik edo deputatok ezutela por delerik zenta hori uh, irriškugahi baita uh, ikuspegi hori orokozki ginen eh? eh, baita deia uh, politika implikatuadide negizonta emazten eh, eh, eh, implikazio hori edo irudio hori ez da obelena eta uh, dugu eh, odi čartu er. Uh, problema da uh, uh, autat diren parlamentariak horita eta zimintzo bagire amementuan eh, direnez eh, lujaldearen ordezkari podereari buruz, ala poderearen ordezkari lujaldeari buruz, hori eh, da eta ze eh, zentsutan dute beren lanak, eta hoste dut eh, behar dutela izan, emengo lujaren eh, eta emengo jenden ordezkari eta botz ere maile eh, eta kanpaina batean hola presentatzen dira, eta beraz autet, autatuak direlarik behar dute bideortarik segitu, eran baita Dozir batian bain bad problema bat ez adostasun bat eta berdin konflikto bat, terrenonoa eta podeliaren artean behar dute hor terrenonoaren uh, sustengu izan eh, eta hori bizna zaila da partikulazki hauttetxe uh, delarik gobernuaren uh, zeintzu berekoa. Eh, Belazo hori zailada, da, hori dute uh, ene ustez bere engel mendia eta uh, egin beharten uh, errespetua e, edo zeen gisaz. Uh, uh, pour dedian uh, charto itzin uh, aski untsa badakite uh, autagaiek E, zer behar den e, izan dadina e, e, ikastolek buruzeeta hizkuntzari buruz, buruz lehenako ertentzen galdera zuen e, posible da lege bat edo ez, esplikatzen date kanpaina batian poderea hartu ezin esplikatzen date posible dela. E, lehenako errant e, lamazugaek erraititenzaukona, ohitzen niize baterako delegazene battian eta errezebitu ginti, eta esplikatzen zagun posible zela eta lege organiko bat posible zela e, konstituzioaren e, bigarren artikulua aldatu gabe. Ora, sozialistak uh, poderean dira esplikatzen zaokuten hizkuntza uh, minorizaturi buruzko lege bat posibletela. Beraz teknikoki ene ustez uh, politiko maila nahi keria balimada teknikoki posibleta, ta hori esplikatzen dagute eta gero uh, eh, eskutan itoztelarik gobernuak, eta beren uh, lagunek eskutan itoztelarik uh, gauzak gidehak ez dira gauzatzen eta beraz da problema eta enetako sinezkezka uh, garriaten problema da, ez, ez dugula, uh, xekulan esko leriko bat normalki uh, negoziatzena, normalki entzunaraztenal, eta normalki kompontzena l-estadu alakilan. Jorida izi garri. Eta beti berdela katazka batetik pasatu, uh, eta beti hageman konfliktualak berdirela. Nik ez dut komprintzen, eta estadu hortan ez da uh, azken finian, ez da... Uh, Problematika hori erburuz, eta euskal erriko gai erburuz, ez da baitez bada eskuina edo eskerraren arteko eh, kompetentzia bat, hor da estatu jakubin, jakubino bat dela, eh, uniformea eta eh, aspaldia ipatzea dugu gauza hori, eta ez da posible, eta hor demokrazio problema bat bada, eta behar dugu, eh, eta problema horien bitartez, emek emekio hori hartara toko gira, behar dugu, harreman normal bat, Uh, izan eta gure dozirak entzuna izan behar dute, diren bezala luralde kolekktiitatiaari buruz, ez da normal ez bakarrik ezezaukan dezagon, baina Estatuak eta gobernuak ez dean ofizialki errepostu bat ere eman. Hori da Le Bran ikusten izan da delegazione bat, gin behar Ez da dien, berazitza ez due respetatu, eta ez dute ofizialki repostutik emaiten. Eran egitea emengo parlamentariak, orkesten dutelarik emendak bat bastertua dira, boteia dira, bastereat, benen ez da repostu normal bat ere, eta hor, mespretsu eta hori, prinsipioz eta metodoz ez da onartzena, eta horiako hagemanak, estado eta populuaren artean, eta eh, horiak, ez dira onargeriak eguzki urteaga haste uh, untan haipatu da ere uh, belur alde elkargo emendakina bastertu azenez, Frederik Espainiaken beste emendakina erran aioaitu erri elkargoen arteko sindikat baten sortzea izan da kalapita bat ere bi deputatu sozialisten artean kolet kapde biel eta en eskualdeko deputatu bat, unek zion uh, sindikata hori ere uh, etniko azela edo arazo etniko bat sortzen zuela, ze itxura du Euskal Herriak parixen edo uh, deputatu socialisten artean. Itxura berezia dute ez Euskal Herriak? Bai, azken finian eh, franziak bere modelo republicano eh, jako binoan azken finian eh, Nortasunari komunitateari hizkuntza eh, propioei lotua dena ba, oso azkarki estigmatizatu egiten du, eta etaduan soiliek errekonzitzen da, azkenean individua instituzio errepublikanak eta nazioa. Eh? etaduan individua eta eta nazioaren artean bitartekaritza soia da azken finean ba, instituzio errepublikarrena eta hortik gainti di diren bai komunitate bai talde intermediari guztiak ezatu dirazzirala rekonzituak berezez. Eh? Hori ezkeminen, frantziaren jatorrian eta irontza frantzea izan zenetik, erikiden modelo bat izan da. Eta horan, noski, eh, Frantzia lehentasuna beti eman dio republikari eta ez, ez eta demokraziari. Eh, eta orduan, horrek era egiten du, zeltasmo mundiak direla azken finean, ba, eh, Euskal Herriaren edo Korsikaren edo beste lurralde batzuen eskakizunak, entzunak izan behitzen, eta horrek esplikatzen du, zerratik ere iparraldean kasuan, duela mende baino gehiago, badan eskakizun bat instituzio propioa lortzeko, eta momentuz ezten ezartxu lortu, eta ez dirudi epremotzean ere lortuko denik. Eta, eh, lehen zen diputatuen kasua. Eh? Nikarren goduke, lehen, lehen davitziko aldiz, gutienez e, iparaldeko diputatuak beren lana egiten dutela parixen. E, alekia gutienez, transmititu egiten dituzte ba, iparaldean daudean egin bat eskakizun, emendakinen bidez, e, e, proposanen bidez, eta orduan gutienez e, e, trasladatu egiten dituzte, edo elagazia egiten dituzte, azken fina, eskakizunak. Kontua da, idu diputatueu zeilik direla, eta Frantiako Parlamentu askutzer ezabalagoa izanik, ba, gin pisu politikoa ba, aski, aski urria dela ez. dena den e, gourtu behar da sozialistak argi dute e, gaur egun den eskuutio e, elektorarean, ligia bilzuulitan e, eta majori, majori, sistema majoritarioan abertzalean botoa ezinbestekoa dutela diar ninzuulian optaatuak izan nahi dute. Eta horur proposatzen du azken finean. Ba, Gutsienez e, aldarrik apen oiek e, elagazi garritu zela Parixera eta, eta mugitu direla Zeren lan hori ez baduta egiten, badakite horren gauteskundila fizilatiboetan, abertzalek ezkietela e, berein auta gaitzari bozkatuko. Ala eta guzti zere hori gusten da azken finan, ba, berean boterea mugatua dela. Eta oso esan guruatxo da ikustea azken finan Parixen, ba, e, Iparra Euskal Riko gaiak ez direla bat ere ez da senda mediatekoan eta ez da senda politikoan ere eta horrek egiten du bazken finan beste eskema batzuekin, beste plantea batzuekin e, ikusten dutela eta hor bai badela percepxu aldetik, ikustenaren aldetik eta sensibilitate politikoaren aldetik irabateko e, moztura bat itarraldean dagoen debateraren artean eta parixen sortazun den debateraren mm. artean. Michel, zabai gaitu nahi zinuen. Ba, Fite-fitia, e, e, ez dugu orai edeskubritzen e, e, lugalde kolektibitatearen dozir zaila e, izan entzela e, estadoarek ilan, hori e, e, bagindakien, eta egina izan den animaleko lan, haute txen konseliu garapen konseliu baterarek ilan eta koordinazioen horretan, bi urte untan, animaleko lan egina izan da, Jakinean uh, zaila izan entzela. Hene uh, ustez dozir guri ez da horreik klasatu behar uh, hemenak inbat baztertua izan delakpana. Berda dozir guri, berda lugalde kolektibitatea, eskoleriko lugalde kolektibitatea berri izan, mai geinen izan, Jokoaren erdi-erdian merdu Hori da, ez da, humestelan ez da, eta lehen, lehen okasirean baztertzenan. Eta beraz, hor bada, aukera bat eta hori nahi dutai batu, behelduden laru matean, baterak egiten du bere biltzaren hausia. Bizik importanta izanen da, espeletan peletan, goizeko behatzek eta erditan, luralde kolektivitate hori berriz jokoaren erdian ezartzeko. Maia rengainen, eta eh, debatearen erdi erdian ezartzeko. Eh, Besten ez, eh, zikloa berriz hamarogu eh, jurtaren dako, eh, Pusatu da. Ez da hori posible badira aukera historikoak hortan gira eta beraz bateraren bilza nagusi hori important da eta e, behar dute ljalde kolekktitateari lutua Pertsona pertsonagusek jogi izan berriz e, balora tegenoren zen joan Aipatu duzu egoera historikoak, preseski Euskal Herriko gatazka politikoa zereariko gira, bake prozesua aipatzen da eta su ere galdera luzatu diogu, berak dio frantziak ez duela bake prozesu hortan parte hartzerik, frantzia ez gerlan izan, eguzki urteaga, ez da mementoa izanen oraino, sozialistekin ez da baidatzeko, doba, bake prozesu hori ere maiteko? Benetako bakeprozesu bat e, izateko horrek suposatzen du azken zinean bi parteak e, interlocutorek isarek onestitzen direla eta mai inguru batean ezartzen direla azken binean bai gatazkaren funtsak bai gatazkaren ezaguerriak eta bai gatazkaren ondorioak tratatzeko hor ez dira bat ere konfigurazio horretan, kondutan izanek azken binean baietak eta bai ezkarabatzaleak ba e, prozesu unilateral baten apostu egin zutela eta orduan horrek suposatzen du norru berak pausua gemantzazkela, baina bestea ez zelanaitan ez komprometitua sentitzen e, pauso hiekin ez. Eta, e, bai parraldean, baina batez ere egualdean ikusten ari dena da, azken lau hilabeteetan Espainiar gobernuaren pozizioa ere horre gohortzen ari dela, ez askidea ikustea bai e, eta iketak zen diren bai etxiloketak zen diren bai e, zernolako ezeskoa baden e, ba, presuen, e, dago kionez, bai presuen hurbiltzari dagokionez bai errefuxiatuen kontua eh e, tratatzera korduan eta horikosten da asko bainan badela itxiuta prozesu bat Eh, kontutan izanmar da eh, Espainian eh, alderdi popularrak geengo absoluto duela, izugarrizko markaje politiko oso importantea duela alde batetik UPID baduelko bere eskuinean eta beste aldetik eh, Espainiako Komunikabide konsertzendoreak izuarrizko presio egiten diolako alderrik popular ez dezan bere jarri aldatu. Eta horrek era egiten du azken bilan gaudela imobilismo egoera batean eta eh, ez dela, Azken hilabetetan, inyungo pauso esanguratxurik eman, eta batez ere, estaduaren aldetik, hor, e, ba, ez da, ez duela fitxik egiten, betxik eta egiten duena, doala, e, gogortze, tenkatze, eta, e, ba, azken fina, azkoz ere, posizionamentu gogor bat edukitzera, ez? Eta horrek, ...kezka bat ere sortu dezakezen... ...azken finean... ...denbora, eh, denbora geztu zentzu bera... kanpoan denaren tzat, ...edo preso denaren tzat... ...eta horregila egualdean... Eh, ...zazpidun preso daudela... ...eta eh, galdera horri... ...eta arazo horri... ...soluzio bat eman barko zehela... ...epe eh, EP, EP, eh, motz eta ertainean... ...zeren bestenaz... ...horra gera hiten duena da... ...tentsioareagotu, furskazioareagotu... ...eta eh, arazoa inkistatu ditena... Mm. ...orban nikarango nuke bake goera batean gaudela, baina horrek ez zuenai bake prozesurik eta areta gutxi gutxiago, negutzeak eta prozesurik badagoenik. Prezeski, Michel Berroko iriguan, zure galdeinen dautzut IES e, e, lariek bake prozesu hortan parte hartzeko engai amendu bat eta proposamenak egintzuzten ekainaren ama bostian, hortik laster euroaginduak ziren atxiloketak, laster jakinen dute ere e, Espainiaratuak izanendiren edo, zelduen aste hartian e, maiten du, piskat egiten direla urratxak hemen, bi urratx, eta gibeletik gobernuek jotzen dutela, noiz arteira onen du egoera horrek ez dakit ez dakit uh, uh, eh, hor zinez Frantzia Espainiaren meneko da, eh, eta errandu eh, gerbiki egiten eh, zitoela Espainiaga legiten zaskoron gauza guziak uh, hor uh, bon ben Biziki gauza uh, tristek dira, azken finean, zen da uh, bakea, bakea ipatzen da, bakea nahi da, bakea denek erreiten dute, bortizkeria rengarai hori uroski bukatua da, eta iduri luke behin betikotza agian bukatua dela, uh, bainan uh, bakea lan zen da, eta uh, ikosten dugu ororen buru, uh, bueno, bakea, bakea da, uh, uh, mementoan proseso unilateral bat da, eh, eta edut uh, barba bide gehiena hola eginen dela, eh? zenta uh, dute gehienik behar bakea eta beraz uh, aktoren nagusiak hor uh, izanen dira uh, bainan ikusten da ere uh, zori gaitzez uh, uh, bakea uh, Eagarri dela batzuentzat, zenta ez da bakarrik izkeria ezi zaitia bakea da ere nonbeit konpun bide bat ekartzea eh, arrazoini problema bati eh, badira problemazu, bad es. Eh, eskolerian gai, gai nagusi batzu badira dira e, katazkaekari dutenak eta horiek, horiek tratatu behar dira eta hori ez dutenei tratatu ororen buru, ikosten dugu bake proxeso batek pisiki gehiago jenatzen duela iduriz, e, estado frances eta estado espainola leheneko garaia baino, e, eta, eta ez dutela soportazional, zenta orai e, behar dute, dute lehenagoa ipatu dugu, erdu eh, halde honen ezagutza, hizkuntza eta horren buru eskolerian numeite zagutua izaiteko uh, behar guri uh, erantzun behar dute eta ez dute erantzun nahi hortan orduan, uh, noiz artioa uh, entzuten dugu hor um, bakearen inguruko foroak eta direlarik entzuten ditugu beste lekuen adibideak, eh, beste izan diren beste konfliktuak Irlanda edo beste munduko beste leku batzutan beti eh, esplikatzen dute eh, prozesuak luzeak izan direla eta eta lehen uktetan eh, etzela niuntik ageri atera bide edo tunelaren beste, beste puntarik eta gero emeki emeki eh, kontestoak aldatzen direla Uh, presioniak egiten direla uh, barnetik eta kamputik estaduer behar dutela mugitu uh, eta eta beraz hemen ere uh, bide euri izanen dela, luzea zaila eta, eta edo zoengizaz uh, ez dela atzera, atzera bueltarik ez da berriz zitzultzenan giderat, leheneko kontextua ez da posible biak uh, beraz uh, zaila da eta behinan uh, bainan galdera bezik ez da egiten al eta galdera horre berdu uh, anitza izan eh, edo zoen uh, ideako jender behar dute galdegin estatu erbon orai garaia dela uh, emaiteko, ura joatzu egiteko eta bake hori uh, gauzadadin zinez eta parteide guzien uh, Una apenade quilameta bakotzaren uh, leku jo zure quilana eta sintesten uh, kampoan bahnen eta eslarieko eskoleriana Itzuriekin moduratuko dugu bada zer jean eh? uh, ba eginuke uh, orenak pasatzeko gai horien inguruan ezta beidatzen baina hortan utzi beharko dugu, mileske guskiotea urteaga, gurekin egoniko izuntana Darren. Eta mire eskertzuri ere, Michel, bilduma bat proposatuko dautzuegu, oren bat, non gutitan eguerdiko magazinean ez dut gomiteri galdegin musika baten hautatzea bukatzeko, jonek hautatu kantu bat izanenda.